Кімната на Пушкінській лишилася Ользі, сестрі моєї дружини. За таких життєвих обставин я зустрічав своє тридцятиліття. Здавши журнали Олександрові підсусі, я виявився цілком вільний. Цей стан був таким незвичним, що я цілими днями тинявся вулицями, аби якось відшукати самого себе. «Щодня сідав за письмовий стіл, але поетичні рядки, що виходили з-під пера, мене ніскільки не вдовольняли. Я відкладав їх до архіву. Вони були вельми патріотичні, і колись, через багато років, слідчий КДБ показуватиме мені зошит із цими недолугими вправами. Ось, Микола Даниловичу, ось де була у вас справжня поезія. Це був початок 1977 року, коли я вже добре визначив свої політичні і творчі позиції». Я тільки посміхався на ці откровенні слідчого, але сперечатися з ним мені не хотілося. А тоді, коли вперше в житті отримав повну свободу та незалежність, принаймні так мені здавалося, я й гадки не мав, що настане час, коли сидітиму перед слідчим КДБ та ще й не перед простими, а в особливо важливих справах. Як я передбачав, деякий час довелося жити на безхліб'ї. Мої робочі дні були безплідні, в душі назрівало відчуття творчої кризи. Вона була зумовлена тим, що я все ще довіряв партійній доктрині, а її вимоги вступали в суперечність із моїми уявленнями про поезію. Ось, наприклад, моя розмова з відповідальним працівником радіоцентру Троскуновим. Я приніс йому вірш про шахтаря, який називався «Ваня». Як того вимагала партійна критика, Ваня був намальований зразковим представником робітничого класу. Але Троскунов узявся допікати мені відсталістю техніки, якою користувався Шахтар. «Який обушок!» – обурювався він. «Ви повинні намалювати вруб машину, а на черзі вже вугільний комбайн!» Троскунов колись редагував фронтову газету, в якій працював Олександр Твардовський. Розуміння Троскуновим поезії я зобразив тут без будь-яких спотворень. Отож, легко зрозуміти, які відносини склалися поміж Олександром Трифоновичем і його газетним начальством. Твардовський перестав подавати матеріали до газети і спокійненько працював над Василем Тюркіним. Якось його викликав Троскунов і почав розпікати. «Що ви робите цілими днями? Адже ви штатний працівник газети. Не кричіть на мене, полковнику!» Спокійно зауважив Твардовський. «Я вас не боюся!» «Хм!» – гмикнув Троскунов. «Я доповім про вас начальникові політвідділу, а я й його не боюся!» Тихенько, але не без зухвальства, мовив Твардовський. «Я доповім членові військової ради фронту!» – підвищуючи голос до найвищих нот, кричав Троскунов. «А я й члена військової ради не боюся!» Так само незворушно відповів Твардовський. «Кого ж ви боїтеся?» – гупнув кулаком у псів розлючений Троскунов. Твардовський спокійненько підняв указівний палець до неба. «Бога!» Я не був Твардовським, та й не тільки Троскунов вимагав від поетів зображення передової техніки на шахтах і заводах. То була установка партії, і від її вказівок ніхто не міг сховатися. Навіть Леонід Первомайський, який знав ціну тим бульгаризаторським вимогам, змушений був написати цикл на будівельну тему. Так він відповідав на закиди про його космополітизм. Просто поезія, поезія як така, перестала з'являтися не лише у періодичній пресі, а й у поетичних збірниках того часу. Люди на кшталт Троскунову всюди очолювали літературні позиції – в газетах і на видавництвах, у ЦК «Партії», від поезії вимагали негайної віддачі на виробництві. То була бюрократична мода, яка запроваджувалася не добровільно, а з примусу. І все ж таки я кожного ранку сідав за письмовий стіл, систематично продовжував римувати. І якусь частину написаного тоді я оприлюднив у книзі, яка називалася «Світлі глибини». То була найслабкіша моя поетична книга. На життя я заробляв перекладом віршованої повісті Олександра Яшина «Альона Фаміна. Цей твір був доволі товстий і, можна сказати, не вимагав від перекладача надмірних зусиль. Він був відзначений сталінською премією, і Яшин на той час ставився до нього вельми поважним. Взагалі кажучи, то були найнесприятливіші для літератури часи. До відлиги було ще не близько, всюди панувала холодна пітьма. Але саме тоді я познайомився з Олександром Яшиним, людиною, котрій належало своїм оповіданням важелі нанести першого удару по партократії.